Bismillahir Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala sallallahu alayhi wa sallam Tukiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim La bil-lagwi fi aymanikum Hakupatilizini Mwenyezi Mungu kwa upuuzi unaotokea katika viapo walakin yuakhidhukum bima kulubukum. qulubukum lakini atakupatelezeni kwa viyapo mlivyo kwa nyoyo zenu viapo mlivyo kwa udhati wa nafsi zenu na kwa ukweli wa nyoyo zenu na imani zenu hizo nazo kinyume na Mwenyezi Mungu atakupatelezeni wallahu afurun halim na Mwenyezi ni msamehevu mrehemevu mpole lilazinaa yuuluna min nisaaihim wanapata relive nafasi nzuri kusemehewa watu ambao wana viapo kwa kuwagomea wake zao Thuma, wa watu hao watapawa nafasi tarabsu arubati ashurini kuvumiliwa na kuwapewa muda wa muda wa miezi minne kujishauri katika kuendeleza kiapo chao au kughairi na kufuta kiapo na kukitolea kafara. Wendapo wataendelea na kiapo chao basi wataendelea na kuharimikiwa. Naendapo atakuvunja viapo vyao, patalazimika kutoa kafara ya kiapo. Kafara yamin. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu anasema faimfau ikiwa tarejea wakaafuta viapo vyao na wakatoa kafara ya vyapo, fa inna Allaha ghafuru rahim. Basi Mwenyezi Mungu ni nimbrahimebu wa in azamu talaqa alika wa taam wa qutu wa talaqa kwa hawako tayari kunja viapo vyao lakini wataendelea tu kugomeana na kuambali na kutengana na wake zao kwa hivyo fa inallahu sami'un mwenyezi Mungu ni msikivu na anajua dhamira ya kila mmoja kati yenu kwa mwanamume juu ya mke wake na mke kwa mume wake nahabum kishaachana bas basi. mutallaqatun wenye kuachwa yatarabbasna wangojea kukaa kwa bi anfusihinna wa wanye kwa khairizao zao. kaida thalathat takurui, muda wa qurui tatu qurui tatu ni tahara tatu au haydh tatu wanaviona umetofautiana katika tafsiri ya qurui Wengi wakasema ni tahara tatu wengine wakasema ni haydh tatu wala nasi halali kwa wake walioachwa anyaktumna ma allahu fi arhamihinna kukificha kile alichokiumba Mwenyezi katika machango yao katika matumbo yao ambao ni hidhi au kizazi kaachwa mwanamke na kashapata haya tatu basasija kaficha kwa ajili ya kuwa na muume tu au ana mimba sijakazuia akaficha kwa sana mimba nampa kwa kujieleka kutaka aidai imalizike hapo tena mtu mwingine hilo ni jambo linalofaa kabisa ni wajibu kila mmoja awe kwa hivyo si halali kwa ukuficha in kunna yu'minna billah ikiwa ni wenye kumuamini Mwenyezi wa leo wa na siku ya mwisho Wabuula tuhuna na katika muda wa aidha hao wamezao walioacha katika muda wa aidha aha kobira den haki ya fi dalika katika muda huo basi mtu akasema kwamba mimi sizurudi tena kwa mume huyo alioniaacha sizurudi sizurudi madam bado talaka tatu hazikumaliza na haya haijamalizika basi mume aliyacha ana haki kumrejea mke wake wala mke hana haki ya kujizuia in aradu islahha ikiwa wa kufanya na mema basi warejeane na warudi waishi wa pamoja kama mke na mume na kutakiwa aishi wala huna mfano ladhi nabi kwa marufah wanazo haki wanawake kupata nafaka na kisiwa kivazi na chakula wa maskan na makazi wa muashara tumsana, hasana na makazi mazuri muashara mzuri wana haki wao wa wanawake kwa umezao mithilu ladhi alayhin mfano wa ile haki ambazo ziko juu yao kwa ajili ya umezao kama ume walikuwa wanazo haki kwa wake zao basi na wake vile vile wanazo haki kwa umezao zao. alayhin na daraja wana haki kutenemeza haki bilmaruf kwa wema walirijali alayhin na daraja lakini waume juu ya wakezao na daraja juu ya ziada wana heshima ya ziada wallahu azizun hakim na Mwenyezi ni mshindi ni mwenye hikma Mwenyezi Mungu anatubainisha katika aya hii ya 229 akisema at-talaqu marratain. Hii ni sheria ya kuacha na kurejea talaka lakum na kurejea ni talaka mbili mtu kama kamuhacha acha mke talaka mbili faemsakum bima'rufin au tasrihan bihsan anahu haki ya yakumzuia kwa wema kumrejea au kumwachilia kama izaada yake biihsani kwa wema vile vile ili apate kuolewa na mume mwingine wala yahillu lakum wala si halalun wanaume anta mima mimma ataitumuhunna shay'an kuwanyanganya zile haki za mahari mlizoapa madam umeamua wewe mwenyewe kumwacha mke basi huna haki ya kumnyanganya chochote. Ila an yakhafa alla la hududa Allah. isipokuwa pale ambapo mke na mume wataogopea kutotekelezana haki sharia za mwenye Mungu fa in khiftum an la hudud endapo hududallah indapo mkoogopea na sharia za Mwenyezi Mungu falajunha alayhi ma fi hakuna kosa kwa mume na mke mke kutoa chochote kwa ajili ya kupata talaka na mume kupokea hicho kupewa kwa ajili ya kukataliwa tilka hududullah hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu falata tadhamsi kuke okay. wa man yatad Allah. na yoyote atakiuka mipaka Mwenyezi Mungu faulaikahumuz zalimun wajijue kwamba hao ndio madhalimu wakubwa wenye kudhulumu nafsi zao na sawa zao fa endapo huyo mume alimwoa mke aliacho talaka tatu wala tahilulu له من بعده kwa mke huyo kwa mume huyo baada ya kusha kumuacha talaka tatu fa in endapo mume akamwacha talaka ya tatu baada ya talaka mbili zutangulia mara tani zutangulia fala tahillu lahu min ba'di tena kwake huyo kumrejea hatta tankiha hazawjan ghayra mpaka awlawe na mume mwingine fayantallaqaha ikiwa huyo mume mwingine atakuja kumuwacha sasa na aida ikamalizika fala junah ma an yataraja hakuna kosa kwa mke na mume kurudiana wale walioachana kurudiana tena in zanna an yuqima hudud allah ikiwa watakuwa na matumaini za za ya kuweza kutekelezeana sheria za Mwenyezi Mungu. Watilka hududullah yubainha liqawmi yaalamun. Na hiyo mipaka Mwenyezi Mungu anaibainisha Mwenyezi Mungu wa watu ambao wanataka kujua haki. Waiza saa Na namtakapo hacha wanawake fabalagha na ajalahun wa kakaribikumaliza aidazao famsikuhunna bimaruf mukiamu akwaria je kwa wema au sarihuunna au aw atliinu walzida zao kwa wema vile vile wala tumsikuhunna dhirara mnaki akwaria mkwazuia kwa kuatia adabu kwa komo litataanu iliku hakikipaka mipaka. Waman yafa dhalika na yeyote ataifanya hilo faqad dhalama nafsuha ama nafsi yake. Wa la ayati Allahi huzwa musifani ayat za Mwenyezi Mungu mchezo wadhkuru ni'mat Allahi alaykum nazikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizonimesha kwenu na maansa alaikum kila halchukuteni kwenu. mina kitabi katika kitabu cha Qur'ani wal na hikima zake ambazo kazibainisha mtume Muhammad yaidhukum kumbi anakuonyeni Mwenyezi Mungu na kukupeni tahadhari, Watakullah lamuogope Mwenyezi Mungu wala muamue anallaaha bikulli shay'in 'aliim namjua kwamba Mwenyezi Mungu kila kitu anajua wa idha tallatkumun nisaa adatuum kawaacha wanawake fa balagha ajalahunna wa kamila muda wao haida fala ta'dhuluhunna msiwazuiye ayyan ka kuolewa qawlawa azwaajunna wakumi wa nawapenda izaa tara daw bainahum wa kashkurudiyana wa kashkurudiyana bil ma'ruf wa wama bas waachilieni msiwatiliev kwazo ngamizi kama wanavfana baadhi ya ratu kumwaajam kwa koki yake alafu wakaanza kumtisha holey holey atakai kowa yatikiona yana husiana na nini hayo haja, sa, yu yu haya haja saa thalika yu'adhabu bihi mankana kana min qawmi umina billah wa ma'unyo haya anaonywa miongoni mwenu yule ambaye anamwamini Mwenyezi na siku ya mwisho. Dhalikum azka lakum nahu ndio utahara kwenu, ndio usafi wa utahara na utakatifu. Wallahu na Mwenyezi Mungu wa antum la taalamun. Ndie anejua akizenu na wajibu wenu, yeye anmjui chochote. Walwalidatu yurdi'na awladahun. Katika aya hii ya mia 23 na, na tatu anasema mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala wal walidatu yurdhina awladahun wazazi wa kike wana haki ya kunyonyesha watoto wao haulaini kamilaini muda wake miwili kamili, kamili liman arada an yutimma radaa wa yula kukamilisha muda wa kunyonyesha wa alal mauludi lahum na wajibu wa baba aliyezaliwa mtoto kwa ajili yake rizku hunna kutoa posho la mnyeshanya wa watu hunna na kivazi bilmaaruhu koeba la tukalafu nausu ila usaha haylazimishwi nafsi ispoa uwezo wake la tubar walilatum biwalidha asije akavuliwa kwa kulazimishwa kiwango asichokiweza kiweza mzazi wa kike kwa sababu ya mwanae wala mauludu lahu wala asyaka dhuliwa wa kullu lazimishwa yukum katika posho na huduma za mtoto biwaladi kwa sababu ya mtoto wake baba aliyozaliwa mtoto kwa ajili yake asidhuriwe kama tukio mama asidhuriwe kwa sababu ya mtoto wake na baba vile vile asidhuliwe kwa sababu ya mtoto wake walal warits mithilu dhalika na endapo mmoja akafa baba au mama basi warithi wake watakuwa na wajibu kama huwa waliokuwa na yeye kwa ajili ya mtoto huyo kwa hivyo akifa mama mzazi wake mama ndiye atakuwa jukumu la kumnyonyesha akifa baba warithi wa baba ndi watachukua jukumu la kutoa posho la menyeshaji fain arada fisala lakini wakiamua wenyewe baba na mama kumwachisha mtoto an taradhi kwa makubaliano mbinu kwa makubaliano kutokana na wao wa na kushiriki mashauriano fala junaha alayhima hakuna kosa lolote kwa wao kumuachisha huyo mtoto haja hajatimiza miaka miwili wa inaradtum an tastaardi awladakum na kama kwa mashauriano yenu baba na mama mmeamua na mkukubaliana kumtafuta mnonyeshaje kukuja kukunyeshana mtoto wenu fala junaha alaykum hakuna kosa vile vile jenu lakini idha sallamtum pale mtakapompa huyo mnonyeshaji ma ataitum kile kiwango mlitakubaliana kumlipa bilmaruf kwa wema kwa njia ya utangulizi. kumlipa kwanza kabla ya kuifanya kazi ijara hii tu ndio inafaa kulipwa ijara kwanza kabla ya kazi ijara ya kunyonyesha inafaa kulipwa mnonyeshaji kabla hajafanya kazi ya kunyonyesha lakini ijara mengine yote mtu afanye kazi ndio alipwe Watakwa Allah wala mme anallaaha basiru. tamaluna basir mwenyezi Mungu na mwe mjue kwamba mwenyezi Mungu yote mnayotenda anayaona waladhina yutawafuna minkum wayadharuna azwaja na wale wa mngoni mwenu wakaacha wake yatarabbasna bi anfusih wake. wana kukaeda kwa nafsi zao 40 ashuri wa Muda mazimu ni na siku kumi faida balagha na ajalahunna watakafu fikia kumaliza muda wao wa 1 na na siku fala alaikum hakuna kosa kwenu fi ma fa'alna fi anfusihin katika yale wataka wafanya wanawake hao waliofiliwa na mume hakuna kosa lulot, katika ztokafanyia bil ma'ruf kwa wema katika kujipamba kwa ajili ya kujisogeza sogeza kutafuta mwingine kuja kukoa wallahu bima ta'maluna khabir na mwenyezi Mungu kwa yote mnokuamkiafanya anayajua wala juna ha alaikum fima arartum bihi min khutbati kuna kaida ya sharia kwamba mwanamke akiwa katika aida haposwi, mwenyezi Mungu anasema wala alaikum hakuna kosa kwenu fima arartum katika kuashiria kwenu bihi kitoa mtukutu kiashiria mimi ni katika posha za mwanamke posha za mwanawake ambao wamo ndani ya haida, mkao ashiria tu msiwambie wazi wazi mimi nangoja umalize haida, ndio ni kwa hivyo hiyo ni kuto ahadi lakini kuashiria ni kumwambia neno ambapo halikatizi moja kwa moja bibi mpendeza mizangu atakujalia mume unampenda kwenda mume mwenye hisani na sana akaja kukuposha mambo ya isharaisha wala junaha alaykum hakuna kosa kwenu فيما ratum bihi katika mahashiri ya sheria min au an-nisa au akantum aw mutakadhdhamiria afiya anfusikum dena anfusikum mwenyezi Mungu nafasi hiyo kwa sababu alimallahu amajua mwenyezi Mungu anakum tadhkuruna amejua mwenyezi Mungu kwamba nyinyi mtakumbuka hawa wanawake waliofiliwa na waume walakin la tu'iduhunna sira, lakini mwanaadamu msije mkaagana nao kufunga ndoa wakati bado haijakamilizika kamalizika Ila antakulu qawlan marufa isipokuwa uambie maneno mazuri tu ya kumpa moyo wala taazimu ukdatan Hata hatta yablugha alkitabu ajala lakini msije mkazimia kufunga ndoa mpaka kifikia kitabu muda wake waalamu na mjue na allaha hayaadamu ma fi samawati wa ma fi anfusikum ya kwamba Mwenyezi Mungu kila kinachopita katika mbinguni na anajua Mwenyezi Mungu na nafsi zenu fa hazaru nuko bumu hazarini ya Mwenyezi Mungu waalamu anallaah gafur halim namjue kwamba Mwenyezi ni msamheevu na mpole la junaha alaikum in nisa hakuna kosa kwenu pale mtakapowaacha wanawake ma lam hun muka waham kungiliana nao au tafridu lahun fariida au hamjawa pangia kiwango maalumu cha mahari hakuna kosa mazakwaatia namsi lazime kikotwa chochote lakini si vyema muondo chapatu kwa mwanamke oleye kushafunga naye ndio ajapokuwa hamkutaja mahari wamatewa hunna wapeni tu kitoka nyumba wapeni kistarehesho cha moyo ala juu ya juya mwenye uwezo kadaro ana kiwango chake chaweza kumpa mke huyo aliyemwacha baada ya kumuoa bila kumuelewana naye wa ala kadaruhu, na juu kadaru, ya mtu ambaye ana nafasi duni hali yake ni hali duni ana kiwango chake vile vile chaweza kumpa mke ambaye alimuoa akaachana naye kabla ya kuongelea nayo. wapeni wapeni wapeni mataa bila kipoza moyo kitulize moyo kuwa wema hakana alal musini. hiyo ndiyo haki ambayo inapasa kutekelezwa yuwa tuema kuwatekelezea watu wema wazawa wa intalatu muhunna na endapo nyinyi maume mkaacha ha wanawake min qabli an tamassuhunna kabla ya kuwagusa wa qad farashtum lahun lakini mkaamshawapangia kiwango maalumu cha mahari basi fariḍa fa anisfu ma farartum madum bila kukutana nao kimwili, basi mutawajibika kuhapa hapa nusu ya ile maharimulio gana nayo kwa tatakuwa hapa illa anyafuna isipokuwa wasamehe mwenyewe hao wanawake au yaafu aladhi biyadihi ukudatundikahi. ikiwa mwenye mwanamke kasamehe basi nakiwa mme ndiye aliye samae basi atachukua mahari yote mwanamke aliachwa Awa ya fu alladhi bi wakuda qudratun nikah aw yule yulem ba yamefunga roo mume alewa wa anta afu na kama mtasamehi nyinyi waume aqtaru littaqwa hiyo ni njia ya karibu sana ya Mcha Mungu hiyo ni njia ya karibu sana ya Mcha Mungu wala tansaul fadhila Na msisahau mnazofadiliana baina kum baina ya nyinyi waposaji na wa kuzenu na zenu مسيه إن الله بما تعملون بصير حقيقته من يذكو يوم تنرفنا انا يجوع انا ياونه انا يوك نغنغه الله سبحانه وتعالى عالم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Mwenyezi Mungu mtukufu Subhana wa Taala katika aya hii ya 238 anasema Hafidhu ala salawat wa salat alwusta e ni majawaba shikamaneni na kuzitekeleza ndani ya kitabu chake sala zote tano na hasa sala kati na kati ambayo hiyo sala na kati na kati na wamesafutiana wako wanasema kwa msala al-fajiri wengine wanasema ni sala ya dhuhuri wengine wanasema sala na asiri wengine wanasema sala ya maghribi wengine sala ya isha na zote kauli hizi zinamkinika kwa sababu makusudio hasa ni kuwafanya watu sala hizi zote azitekeleze kwa ukamilifu kwenye wakati zake na adabu na heshima zake sasa endapo ikaainishwa sala fulani ndiyo sala husa basi watu wataishika hiyo hiyo tu lakini kufichwa huku salatursa katika salatano ni kwa ajili ya kushadidia na kukazanishia watu kwa hamasa ili zote sote salatano kwa namna iliyobora kwa hiyo anasamu ya singo hafidhu ala salawati wa lusa waqumu lillahi qanite ji kuzitekeleza kwa mujibu wa nyakati zake nguzo zake masharti zake na suna zake na adabu zake sala tano zote na hasa sala ya katina kati, na msimame kwa ajili ya Mwenyezi mku kwa utifu. fa in khiftum farijala. lakini endapo mko katika vita mkaogopa kuvamiwa na maadui farijala basi mkasari, na waza na huko mnakunda au rukubana au ya kumepanda juu ya viongo fa idha amtum mkishafika mahala pa amani mkapata amani fadhkurullaha kama alimukum Mkumbukeni mwenyezi Mungu katika sala zenu kama alivyokufundisheni ma la mtakunu taalamuna ambao kama alivyokufundisheni ambao hamkuumkijua walldhina yutawfauna minkum wa yadharuna na wale wanaokufa wakaacha wake zao walitakiwa wale, wale wakwasia ya Wakewasia kwa kwa ajili ya wake zao Hmm, kuachia ziki tumizi za kuwasaidia maisha mataa ila alhawl iwe nikistirhesho chakapakamuda kwa makamzema ndugu wa islamu ndugu wa somaji hii ndiyo iliyokuwa sharia ya mke na mume aliyekufa hapo kabla ilikuwa mtu anapokufa basi anawajibu wajibu ah, kwamba ameweka wasia kwa ajili ya mke wake kwa kumpa matumizi ya maisha kwa muda wa mwaka mzima ghaira israaj pasena kama rhamacha nyumbani fa in kharaj nabiy anfusihinna ikiwa tajitokea wenyewe fala junaha alaikum fi ma fa'al nabiy anfusihinna nakosa nyinyi kwa kila kile mlichofanyia wenyewe na wake mimma arufi, katika mambo ya ihsan kwao wallahu azizun hakim mwenyezi Mungu ni msinde na mwenye hikma walilmutallaqat matahum bilma'ruf na wanawake walioachwa na yastahiqi kupata matumizi kwa wema haqqan 'alal mutaki. hiyo ni haki inapaswa kutekelezwa mke aliyeachwa wacha mungu kadhalika yubayyinullahu lakum ayati Kwa mifano hiyo anakubainishieni mweziungu aya zake la'allakum taqilun ili nyinyi muzingatiye. Alamtara ila ilal ladhina kharajoo min diyari. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anabainisha kisa cha watu waliohamia nchi yao kutokana na maradhi yaliyotokea katika nchi yao ya Kifo cha babako papo wakaamua kuhama Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hebu Muhammad angalia ile ajabu ya watu ambao walitoka wakaasha miji yao nyumba yao wa humulufu Watu ambao walikuwa ni maelfu ya watu wakahama nchini humo hadhara watu kwa kukimbia kifo kwa hadhari Fakana fakala lahumu Allah Mwenyezi Mungu akamwambia mtu kufeni hapo hapo mlipo Wakafa thumma hayahu kisha kawa inna Allah alladhi fadhilun ala an-nas Mwenyezi kubwa kwa watu lakini akthara an la yashkurun lakini wengi wa watu hawashukuru waqatilu fi sabilillahi piganeni jihadi ikupigania taa Mwenyezi waalamu anna Allaha samayona na namjue kwa Mwenyezi ni msikivu na mjuzi manza ladhi yuqridu allaha kardan hasana nani ataimkopesha Mwenyezi Mungu la wema kumkopesha Mwenyezi Mungu la wema ni kufanya taa kutoa sadaka kumsaidia wanyonge Mwenyezi Mungu anasema huyo atakayefanya hivyo fayubaa ifahu atamzidishia lahu malipo yake adhafan katira mjalizo na mjalizo wallahu yaqabilu wa yabsu tu Na nafasi na uwezo wa kukunja kipato yaqabithu anana nafasi ya kukunja wa yabu soto na kukunjua wa ilaihi turjauna na kwakee munyezingu ndio marejeo yenu alamtara ila malai min bani hebu angalia kioja ya yamii fulani katika bani Israili wa Yahudi mimbadi Musa waliokuweko baada ya mtume Musa idh qalu linabii lahum pale wale kuomba mtume wao ibath lana malika nukatil fi sabili llah kiongozi atuongoze katika vita kupigania mwenye munyezingu qala mtume huyo akawaambia halasitu Si hoenda nyinyi ni kutiba alaikumul kama mtafardhi wa vita alla tukatilum woga msipigane kalu wakasema wamala na alla nukatila fi kitu gani na kipi kitakachotufanyesha tusipigane kupigania diara zetu wa kadu ochirijina min diarina wakati, wakati tumeshahamishwa majumbani mwetu wa amna na watoto wetu basi wakashikilia kwa wako wa kiongozi wako waongoza katika fiati Falama kutiba alaihim alqital falipo kwao shukwao ihadi tawallu mgongo illa qalilan minhum iskuwachacha tu minkum wa. Wallahu alimun Na Mwenyezi Mungu anawajua vizuri wale madhalimi. Wa qala lahum nabiyuhum ndipo aliposema kuambia wao mtumeo inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Mwenyezi Mungu amekuchagulia na kumpeleka kwenu. Talut kwa dia, kiongozi wa kuongoza jeshi lenu. Kalu wakasema anna yakunu lahu almulk. Ah, itakuwa jia, Talut awe na uongozi juu yetu? Anna yakunu lahu almulk alaina. Vipi Talut awe na uongozi juu yetu? Na nahnu haqu bilmulk, na hakwa katisi ndo wenye haki. Minuko likoe. Ye hatukana na kizazi cha mitume. Kalu walisema neno hayo hasadan wabari'an wa lam yu'ta wa kusema kwamba he hatokani ufalme na wala hajapewa saa na nafasi ya kutosha minal mali katika mali hana uwezo si tajiri qala mtume akaambia inna allaha istafahu alaykum mwenyezi Mungu ameshamchagua juu yenu wazadahu basta fi alim wa jismi namemongeza huko njufu wa ilmu na nguvu za mwili wallahu yu'timul kahu man na Mwenyezi Mungu humpa ufalme wake anemtaka wallahu wa asyhadu Mwenyezi Mungu ni ana nafasi nzuri ya kushabua anadotaka pano uwezo anaopewa mzuri wa kujua na yastahiki waqala lahum nabihum dilapo sema mtume wao inna ayata mulki dalili na ushahiri wa kwamba huyu kachaguliwa aniatia kutabu fi sakinah min rabbikum tabutu, sanduku la kumbukumbu Ambalo nitatoka kwa Mola wenu wabakia taraka alio Musa ndani yake mna fihi sakinaton ndani munotulimu kutoka kwa Mola wenu wabaki hatu mabaki ya Ma kumbukumbu mema taraka alio Musa katika zile zilizozia jamaa zake Musa wa alio Haruna na jamaa zake sanroku hilo katika kuja kwake tahmiluhu malaika wa tadimu malaika Inna fi la laayatun lakum Hakika kadri hayo kuna shahidi wa kutosha kwa yeye. In kuntum mu'minin, ni mu'min. Falamma fasalat Talutu ta bil Taluti ta alitoka na jeshi lake kuelekea katika jihadi. Alipobagukana na mji Talutu ta pamoja na jeshi, kala alisema ina Allaha amobutalikum, Mwenyezi Mungu atakupeni mtihani. kwa e, naharin mto. Fa man shariba minhu hatta mpaka mpaka tumbo satumbo na mto huo falaisa minni hayuko pamoja nami. Wa man na mbaye hatakula mpaka shiba katika maji haya falaihu minni basi atabaki pamoja nami mini. Illa man ghtara fa ghurfatan isipokuwa yule alechota konzi moja kwa mkono wake. Matokeo basi fasharibu sharibu minhu wote wakanywa wakanywa akaji maji hayo. Ila qalilan minhum fisiku bachache to miongoni mwao ndio walistahimili wakachota konzi moja falamma ja wazahu huwa alipovuka taloot mtohuo yeye walldhina amanu ma waje wale wale waamini ambao hawakushiba maji kalu walisema wale wale walio shiba maji la taqata lana yawma bijaloot unajua mzee wewe sisi hatuna nguvu leo ya kupambana na Jalut na jeshi lake. Kala alladhina yadhunnuna na laqullah wa wale ambao hawakuvimbiwa maji Wakasema ambao e, wana ya kukutana na Mwenyezi Mungu. kam fi'atin ni wengi makundi madogo fi'atin qalila makundi madogo Ghalabati fi'atin kathira yanapata uwezo kwa yana wa kuwashinda makundi makubwa ni Bidiinillaah hushinda kwa uwezo wa mwenyezingu tu wallahu ma'asabirin ni na Mungu siku zote yuko pamoja na wavumilifu. walamma barazul jaloota wa junudihi walipobariziana katika vita za mapambano katika mapambano ya vita na jaluta, na jeshi lake qalu walisema wale wachache walioko kuvimbiwa maji rabbana Afrika alaina sabra Ewe Mola tumimenezia nyenyewe mwetu uvumilifu wathabiti thabita na wa thabitishio zetu wansurna ala alqaumil kafiri wa thabitishio zetu na utupe ushindi juu watu makafiri basi kwa duwa yao hiyo na imani waliokuwa nayo fa ghadhamu munzengo asema wakawashinda majesha ya Jalut kwa idhnillahi ya idhniamunzengo wakata la daud yaluta na daud akamwua yajaluta jamadari ya wa kijeshi upande wa makafiri waatahu allahul na ndipo kampanishan ya kumpa ufalme wa hikma na hikma na ilmu zaidain wa alimahu mimma yasha mzungu alimfundisha daud alichopenda kumfundisha kama vile kutengeneza kanzo za kivita kufula, kwa kulainisha chuma kifinyanga anapopenda kama udongo au kama mkaoangano wala laf dafaullah inas ba'dhum li kama si hivyo mwenyezi mkuu hapafushi baadhi ya watu kuwashinda wengine la fasadatil ardh ingalitokea fisadi katika dunia allaha dhu fadlin alal alamin lakini mwenyezi Ndiye mwenye fadhila kwa wambe wake wote. Tilka ayatullah. Hizo ni aya za mwenyezingu. Mungu. Mwenyezi Mungu anaamrisha mtume wake Muhammad SAW pamoja na sisi, Tilka ayatullah, hizo ni aya za Mwenyezi Mungu. Natluha alayka bilhaq. Tunakusomea kwa ukweli. Wa innaka lahakita Muhammad laminal mursalin. ني مงงوني ومواجumbe kweli wajumbe wenye heshima waliyoteuliwa na Mola wao subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam wal azizul akram allahumma jannina ya karim bitadhkiratik muttabi'in wal kitabi ka wa nabiyika muttabi'in wa la ta'atik mujtami'in wa tawaffana rabbana muslimin wa walidina